ta saudos dende a difon número 46 de 80 vinilos por hora aquí en Radio Firispin, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que transmite dende de Ferrol. Volumen número 5 da Enciclopedia Musical Ilustrada Estatal dos 80 e seguimos coa letra B. Normalmente si seguides os programas outra vez o pois pues, do podcast, dos audios que colgamos no noso blog en www pequenosmonstros.blogspot.com, ou mesmo na páxina de Radio Filipin, pois veredes que efectivamente o criterio que seguimos é alfabético, alfabético e eh, ao mesmo tempo pois que estea relacionado coa década dos 80. Mais existen danos colaterais que pinchamos aquí de a década posterior, dos 90 ou mesmo pois dos 70, finais dos 70. Como aí a banda que vai soar de seguido e despois falamos son barrabás Bas no ano 1975, con este Checkmate O bueno, nos estaba tirado dun álbum que se editou baixo dous nomes Heart of the City e mesmo este, Checkmate, o título da canción Por Esta banda Barrabás que merece unha parada especial, unha explicación Para eh, toparnos con esta referencia tan extravagante do panorama estatal de mediados dos anos 70 e tamén do entrados dos 80, temos que trasladarnos a mediados dos anos 60. Ali, unhas persoas que respondían o nome de Fernando Arbex, Manuel González, Juan Pardo e Antonio Morales Jr., coñecidos como los Beatles españoles, se materializan discográficamente comercialmente baixo o nome de los brincos un grupo que nace a instancias de la discográfica española zafiro que trata de repetir o éxito nos es todo español das bandas do bit británico do momento la historia conta que los brincos estaba formado por integrantes de bandas seminales do pop estatal dos años 60 como los estudiantes y los pequeniques. Tambén a historia di que Juan Pardo e Antonio Morales se separan de los brincos dous anos máis tarde para formar Juan y Junior. E los brincos se foron disolvendo a medida que os integrantes ian desaparecendo da banda. Así, o seguinte marchar é Vicente Martínez e as modas do momento, o sonido beat británico, que daquelas comezaba a estar de moda a mediados dos anos 60, fan que Arbex, uno de los fundadores de los brincos, forme Alacrán y posteriormente a banda que remate desde Ouvir, Barrabás. Faisi, Faino Fácil, Faino Sinxelo, Barrabás, no ano 1975, dentro do álbum Shake, Made, ou tamén se publicou como Heart of the City. Esta banda, realmente curiosa do estado español, con un nivel fora do normal, grada por Fernando Arbex, no ano 1971, xunto o baixista e vocalista de Alacrán Iñaki Egaña. Bueno, para este grupo, por suposto, sonerían máis músicos, como vedes todos de primeira categoría, facendo aí un funky tremendo, incluso disco music, moi de moda no momento, e contan as crónicas que Fernando Arbex se limitaba á composición e a produción da, da banda. Tiveron moitos éxitos no Estado Español e incluso éxitos internacionais en listas de música negra norteamericanas, E cuentan as crónicas que incluso o Rolling Stones, o manager do Rolling Stones, chegou a tentar ao grupo a Abarrabás, a esta banda española, para tocar con eles nas iras. E que houbo unha pequena asamblea na banda e decidiron non ir, non ir co Rolling, porque preferiron seguir tendo a súa vida familiar no Estado español. Bueno, toda unha proeza... A de esta banda que repito donde se de procurar a su música porque son desde luego un rara avis y una banda extraordinaria musicalmente barrabás teñen moitos moitos trabajos publicados vamos a lembrar vos algún por ejemplo bueno, en 1971 editan barrabás música caliente Barras Power en 1973, Soltáz Barras Ariola 1973, Heart of the City, que é o que estamos ouvindo, tamén editado baixo o nome de Shake Mate no ano 1975, Watch Out 1973. Bueno, un montón, un montonazo de discos, hai moitas reedicións de todas as elas en disco compacto e certamente non podían faltar Neste capítulo número 5 da Enciclopedia musical Ilustrada dos 80 aqui en Radio Fepin non é unha banda propiamente dos 80 comenzarron a mediados dos anos 70, pero sí que continuaron a súa senda a lá logo nos 80 tamén Tammén. Concontinúase nosa sintonía e continuamos en 80 vinilos por hora. Romea o okay, que no ano 1986, esta banda de Vigo, sí, sí, unha banda de Vigo, composta por músicos veteranos do panorama local, que pertencerán a bandas como a Los Buzos ou Aerolíneas Federales, composta por Nicolás Pastoriza, Joaquín Morgado, Rafael Villarino, Luis Santamarina e Javier Lado estoy es un single publicado genéricamente en discos BBTT, baterías taponadas, así, <ríe> tal cual. BBTT, un dos simpáticos labels independientes de momento, esta vez Might in Vigo. 45 revoluciones por minuto, single de vinilo, cuatro temas, 2 por cada lado, es decir, un single muy bonito, un EP que se llamaba por entonces, E ouvimos a peza Urzaif Street Beat, que era correspondía ao número 2, peza número 2 da cara A. Vamos con esta outra, peza número 1 da cara B. Ven a sangrila, bromea o que? <risa> 886 neste bonito single que non é outra cosa que un EP, dúas pezas por cada cara e, bueno, pois, pues, eh, producido por BBTT, Baterías Taponadas, e unha mensaxe típica non dos vinilos que se soían aproveitar moi ben ese formato que dababa para moito, a verdade, e donde decían eles BBTT apoya al Animal Liberation Front. <ríe> apoya al Frente de Liberación Animal. Bueno, pues aquí estaban esta banda desde Vigo, surdido das cinzas de bandas como Aerolíneas Federales. Y agora, aquí na edición número 46 de 80 Vinilos Por Hora en Radio Frispein, unha banda de rockabilly madrileña, Bulldog. Madrid, con ese rockabilly de primeros dos anos 80 Ese primeiro LP Que eles eh, titularon Pois pues, así tal cual Bulldog Con dúas L E acabado en G Con esta peza que secáis fora das máis coñecidas Rock del 600 Bueno, había moitas pezas neste primeiro LP El ingeniero rockero Comunicando Cicuta, hielo e ron Manolita Gómez Si te vas con el Abrafollón Jeje <risa> Bueno, pues eran cousas eso, dos 80 ¿no? Daquela, tamén estaban ahí los Coyotes, con un ser extraterrestre de Vigo, Víctor Aparicio, que desplazado a Madrid, pues estaba arrasando. Na outra ocasión falaremos desta de banda, seminal da música rockabilly no estado español. Bueno, eles comenzaron o no ano en 1979, Esa que son un pouco os pais putativos de todo isto no estado español. Os Bulldog vinieron logo. Estábamos no ano, 1983, e, que todo de é que decilo, eles se apresentaron musicalmente naquela fabulosa recompilación chamada Maquetas, editada por unha label independiente do momento, MR, xa falamos aquí no xo momento deste de importante selo discográfico, e nese recompilatorio, xunto bandas como Los Modelos, Los Elegantes, Tos, que eran os primisenios Los Secretos, El último sueño, Fahrenheit 451, Avedor Draw incluso, Os Jets, bueno, pues tamén estaban nesta recopilación Os Bulldog, con unha peza que no ano 1972 os apresentaba ao mundo mundial e que levaba por título Pague como quiera, pero pague. Pachul, pachul, cada sí Si pague como queda, pero pague, eso sí choose karne c to ta no ano 1982, dentro aquel mítico recompilatorio de MR, o primeiro deles, donde eles pues, ofrecian este rockabilly primisenio antes da edición no ano 1983 do seu primeiro LP, homónimo a banda. E esta era a peza pague como quiera, donde os visionarios Bulldog anticipaban el caos actual. E estamos na letra B Na letra B Findando xa letra B eh? Despaciño vamos Non temos tampouco moita presa Neste volume 5 da enciclopedia estatal ilustrada dos 80 Aquí en Radio Filispín A radio libre que emite den de Ferrol Atención, pregunta Que banda creada nos mediados dos 70 Nos revolucionou nos 80. E sigue formando parte nos 2010 dos, dos nosos corazóns. Mm. Burning. Que hace unha chica como tú en un programa como este? En los años te relatan, nena, estás fuera de sitio Vas de casa Dios como este muche refato sempre co burning No ano 1978, isto na súa discografía exactamente era o cuarto traballo, o primeiro single se chamaba Estou ardiendo, I'm Burning, no ano 1974 editado por Moby Play, Like a Shot, como a un disparo, outro single editado por Gong, Moby Play, no ano 1975, O seguinte, o terceiro, foi Madrid, editada por Ocre Belter, no 78 e este que hace unha chica como tú en un sitio como este, que cecais unha das canzóns do Estado Español con título máis longo e máis o tempo perdurável, case casi tan perdurável como a longitude do seu título, foi editada por Ocre Belter no ano 1978 coma banda sonora original da película homónima realizada dirixida por Fernando Colomo. Non sería a única banda sonora na que participaría esta banda. Tamén, por exemplo, escribirían pezas para filmes como Navajeros. Unha banda cuja historia é prácticamente un mito marcada pola personalidade dos seus integrantes e de kuasa formación Original únicamente fica vivo e eh, en activo, hai unha banda que aínda fica en activo, Johnny Cifuentes, a voz, teclado sepiano desde a súa fundación no ano 1974. Bueno, os a formación original foro Toño Martín, fallecido no ano 1991, Pepe Risi, fallecido no ano 1997, Quique Pérez O propio Johnny Cifuentes y Tito A batería Vamos con unha outra peza Unha das miñas favoritas tamén Esta que leva por título Chica de moda Burning Fue mi chica hace mucho tiempo apenas era un chaval pero entonces ella hacía volver la vista los demás Se levanta pensando en estar más otra vida y ser más original sabía y decía al llegar ahí viene es la chica de moda es la chica de moda es la chica de momo mo, mo. y han pasado algunos años y ella intenta ser igual vive en un sueño pasado dicen a Chica de moda, una canción diferente de burning incluida en un álbum do ano 1982, editada por Belter, Atrapado en el amor. Vamos a hacer una parada y vamos a leervos una crítica, una crónica que aparece en la fonoteca.net, página que siempre vos recomendamos, muy completa, tanto a referencias y samples sonoros de todo esto que vos contamos aquí en 80 venilos por hora e que neste caso está asignada por Rubén Discovox. E se comenta o que segue e extractamos e traducimos para facernos un pouco a idea de que en que momento están Burning coa na edición deste de álbum. Burning se alonsa do rock dos seus primeiros tempos con este disco cusas composicións están influídas polas difíciles circunstancias polas que atravesa o grupo, os problemas coas drogas Comezan a deteriorar as relazóns entre os seus componentes Sobre todo entre Toño e Johnny É significativo que este apareza relegado á contraportada do disco mentres que Toño e Risi saian na portada Inda que a relación entre eles comeza tamén a deteriorarse Pero o disco está marcado sobre todo polos problemas personais de Toño O título do disco O Di Todo Que neses momentos se debate entre a vida base do rock and roll drogas, excesos e vida nocturna, e o seu amor por Esther e a súa filla Penny. Toño tiña coñecido a Esther en 1978 nun concerto que deu o grupo na localidade de Bribiesca, Burgos. Nos últimos tempos, sobre todo a partir do nacemento da súa filla, se lle fai cada vez máis difícil compatibilizar a vida de cantante dun grupo de rock que se move polo lado salvase cua vida familiar que ella reclama a súa mujer, Esther. Estas circunstancias se reflícten en baladas coma «No puedes dejarme», composta tras a marcha de Esther a súa ciudad de natal, e «Loco por ti, Penny», adicada a súa filla, na que recoñece «Por ti he dejado de tomar drogas, mi amor, por ti he cambiado de amigo sin razón». Un disco, en definitiva, moi alonsado do rock enérsico dos seus primeiros tempos, influído polas difíciles circunstancias polas que pasa o grupo, sobre todo o seu cantante, podría tratarse case dun disco solitario de Toño, no que vaisan o nivel dos seus traballos anteriores. Tras a gravazón do disco, Toño abandona o grupo para buscar vida familiar que ansía. Non o consegue. Morre o 9 de maio do ano 1991, vítima da droga e dos excesos. esta especial referencia a Burning na enciclopedia musical ilustrada dos anos 80 aquí en Radio Philips Pink con Que hace unha chica como tú en un sitio como este ¿Mm? single do grupo no ano 1978 y rematamos con esta peza tamén dese ano 1978 pero xa dentro do seu primeiro álbum titulado Así, Madrid, tal cual esta peza cabría precisamente ese traballo coa formación orixinal Toño Martín, a voz, Pepe Risi, a guitarra de voces, Johnny Cifuentes, os teclados, Lastrung, o baixo, e Tito batería. Como curiosidade estaba colaborando nos saxos Pedro e Turralde. Bueno, pues eso, únicamente fica oxe en activo dos orixinais Johnny Cifuentes e podedes ainda disfrutar deste de grupo aqueles que vos cadre con ese espíritu por suposto de Toño e eh, Pepe Risi sobrevoando as tablas e agora no volume número 5 da enciclopedia musical ilustrada dos 80, en Radio Flispín na edición número 46 de A80 vinilos por hora temos o prazer de pasar pásina e a presentarvos a letra C <tose> Cadillac do seu primeiro álbum o ano de 1981 esta peça Vivir sin dinero o álbum se chamaba Pensando en ti y segundo o blog sangrespañola.wordpress.com a historia foi a seguinte e traducimos a idea de crear un grupo como Cadillac partiu de José María Guzmán antigo integrante de Solera e Cánovas Rodrigo Adolfo e Guzmán junto a Juan Belón, quen se encargou de coordinar todo o proxecto e que, lamentávelmente, morreu en penosas circunstancias en accidente de automóvil en Moxácar. Estábamos fartos de escutar a música chicle e ramplona que se facía no 1980. E decidimos apostar por un consunto que, sen renunciar á comercialidade, aportara un grupo de voces unhas cancións propias, orixinais, que emularan, porén, a calidade dunha serie de grupos que nos gostaban a ambos. Comezamos en 1981. José María Guzmán encargouse de reclutar a Javier de Juan, batera que tiña estado en Los Botines, Eduardo Ramírez de Cartagena, baixista da banda de Miguel Ríos, e Pedro Agustín Sánchez, encargado dos teclados. Os catro foron os fundadores de Cadillac, nome evocador dunha marca automobilística americana cusos modelos dos anos 50 deslumbraron a todo o mundo. ese tales vehículos causaron sensación, o mesmo pasou co grupo Cadillac, cuso primeiro disco, Pensando en ti, foi estupendamente recibido. Ademais dese tema que daba título ou álbum, destacaban E te vas e vivir sin dinero, que por certo foi a peza que rematamos de escoitar Neste xa epílogo da edición número 46, volume número 5 da enciclopedia musical ilustrada estatal dos anos 80, aquí en a 80 vinilos por hora. Marchamos cos Cadillac, non sin antes lembrarvos que na realización técnica, comentarios e selección musical, estivo o pequeno monstruo. Gracias pola vosa atención e a teo bindeiro programa.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 Unha produción imaxinaria divertimento.